Köszöntök mindenkit, aki a Demokrácia Részvénytársaság mai ülésére benevezett. Ar abban bízom, hogy a részvények árak, ha nem is emelkednek, majd azért jó tippekkel fogunk tudni szolgálni a jegyzéshez a következő két óra során. Ebben segítségünkre lesz Kardos Gábor filozófus, aki többek közt jó pár egyéb vagy felelős vagy magát felelősnek gondoló magyar civillel, a civil fórum szervezőivel, Sójom Lászlóhoz egy levelet, egy nyílt levelet intéztek. Na most ennek a levélnek a rövid kivonatát fogjuk meghallgatni, utána pedig Kardos Gábor fogunk kérdezni arról, hogy vajon el lehet-e érni egy ilyen levéllel bármit is, hiszen nem az első ilyen kezdeményezésr van szó. Az Országos civil fórum levélben fordult a köztársaság elnökéhez, Solyom László közbelépését kérik, hogy a kegyetlen és jogtalan hatósági intézkedések elrendelői ne kerülhessék el a felelősségre vonást. A levél szövege. Elnök úr, önhöz, mint az alkotmányos rend legfőbb bőréhez fordulunk. Ezt a rendet 2006. október 23-án súlyos sérelem érte. Nemzeti ünnepünket meggyalázták. A rendbontó csoportok ellen jogosan fellépő rendőrség a békés tüntetőkre is rátámadt. Az ünneplő sokasságot könygázzal gumibottal kergette szét. Az ellenzéki pár gyűléséről távozókat lovas rohangázolta le. Nőket és gyermekeket bántalmaztak elvágva menekülésük útját. Gumilövedékk oltották ki egy járókelő szeme világát, másoknak súlyos sérülést okoztak. A forradalom 50. évfordulóján ismét vérpiros Véleményünk szerint az emberi jogokat súlyos sérelem érte ezen a napon, és a magyar rendőrség becsületén folt esett. A törvényes rendbe vetett bizalom a rendvédelmi szervek tekintéje jóvá tehetetlenül sérült, akik a felesleges, kegyetlen és jogsértő eljárása parancsot adtak, hatalmukkal, Felelősségre vonásuk nem maradhat el. Elnök úr, ez talán az utolsó pillanat, amikor a politikai ellenségeskedés elfajulása megakadályozható, az erőszak erőszakszülte félelem és a félelem szülte erőszak rossz megállítható. Tisztelettel kérjük és elvárjuk közbelépését. Erkölcsi tekintélyét latba ettvé érj el, hogy az önkényes eszközökhoz folyamodó végrehajtó határom tetteire pártatlan ügyészivizsgáló derítse fényt, és a bűnösök megnevezése felelősségre vonása nem maradjon el. Tisztelettel: Ánján József, Cakó Gábor, Derca Tamás, Erséyi Attila, Fábri Sándor, Farkas Attila, Márton, Gazsó Ferenc, Hegedű Zsuzsa, Horváth Alán, Jávor Béla, Kainer Péter, Karácson Gábor, Kardos Gábor, Lányi András, Nárai Szabó Gábor, Schneller István, Sipos József, Szabó János, Szebeditas az Országos Civil Forum résztvevői valamint Hankis Elemér. Szóval Kardos Gábor a vendégünk, aki szintén aláírta ezt a, ezt a szöveget. Na most vajon majd ennek a levélnek lesz-e valami hatása? Jó estét, szervusztok! Természetesen a, a levél egy gesztus, ö, ö, amellett elkezdtük a szervezését egy demonstrációnak is már a levél fogalmazásával gyakorlatilag egy időben, illetve elküldésével egy időben. Ez a hónapi demonstráció négytől a Madács téren, és ez is válasz már a kérdésre, hogy, hogy a levélben magában természetesen nem lenne elég, de úgy gondolom, hogy tett ereje van ennek a. Hírésnek, illetve felszólításnak is, ami a levélben megfogalmazódik. De e, korrekt dolog-e a köztársasági elnököt így módon megint belerángatni a kvázi pártvitákba, miközben amiről itt szó van, az alapvetően egy emberi jogi, egy jogi kérdés, ami, aminek meg meglennének a köztársasági elnök mellett, sőt ugye a köztársasági elnök az nem feltétlenül terepe, hogy ő egy rendőri beavatkozás brutalitását, vagy nem brutális voltát megítélje, hanem erre van az ügyészség, a bíró ne adj isten mondjuk külföldi különböző, mondjuk Strasbourgban az emberi jogoknak a különböző fórumai. Nem, nem, tehát a kérdés van hogy korrekt dolog-e a köztársasági elnököt ebbe belerángatni így módon, hogy felhívni, hogy most álljál, valljál, szint mondjad meg, hogy, hogy mit akarsz, mit gondolsz erről. Abszolút logikus, hiszen az elején úgy adresszáljuk neki a levelet, mint az alkotmányos rend leköbb őréne. Ez a tiszte és ezért neki. Ugyanakkor, hogyha mi a bizonyíték arra, hogy azonosító nyelvén nélküli rendőruhás csoportok, ha egy békés bejelentett tüntetésről hazavongó embereket megrohannak egy jogállamban, mi a bizonyítékunk arra, hogy ez a rendőrség volt? Itt ez egy nagyon, nagyon komoly kérdéseket vet fel az egész erről, Tanul, cikk kapcsán talán majd beszélhetünk. Nagyon komoly kérdéseket vet föl az egész, hogy itt nem csupán egy rendőri túlkapásról van szó. A, magyar, a harmadik magyar köztársaság történetében ez példát van, ami, ami történt október 23-án, és ez az alkotmányos rendet a közrendet, a jogállamiságba vetett bizalmat e, mélyen érinti ez a. Ez a kérdés. Tehát abszolút indokod. Hát persze, természetesen, ha csak rendőri túlkapásokról lenne szó, akkor, akkor ez csak szakmai kérdés, úgymond vagy jogi kérdés, de itt többről van. Szó. Jó, csak tehát, én azt nem értem, hogy mi az, amit konkrétan elvár a civil fórum a köztársaság elnök az, hogy az alkotmányos rend legfőbb bőre, meg a magyar állam képviselője legfőbb feje ezeket a címeket el lehet mondani, de alapvetően a köztársasági elnök Magyarországon egy kirakat figura, akinek igazából jó, most a Sólyom ezt próbálja megtölteni mindenfajta az alkotmányban nem teljesen kibontott jogköröknek a magához vételével, de alapvetően egy hihetetlenül gyenge szereplője a közéletnek, tehát sokkal több jogosítványa van, például mondjuk a legfelsőbb bíróság elnökének, aki legalább annyira elmondható, hogy az alkotmányos rendet őrizni köteles személy. Miért? Pontsúlyom László. Miközben azt látjuk, hogy a köztársasági elnök úrnak a tekintéje azért különösen ugye az összödi beszéd kapcsáni beszédek után azért jelentősen csökkent én azt gondolom, hogy amit most elmondtál, az inkább az elmélet. Mert a gyakorlat azt mutatja, hogy ha a kormány, hiszen, hiszen a magyar alkotmány természetesen nem egy elnöki rendszert jelent, a politikai rendszerként, de, de ha, ha megrendül olyan mértékben, ahogy azt most tapasztaltuk, a kormányba vetett bizalom, és a kormány legitimitását olyan módon kérdőjelzik meg, és olyan mértékben, mint most, akkor azt hiszem, visszalakos konszenzus alakult ki ebben az országban, főleg a civil társadalomban, azzal kapcsolatban, hogy a legitimitást a köztársasági elnök képviseli ebben a helyzetben. Tehát nem véletlen, hogy hozzáfordulunk, de szerintem ne, nem biztos, hogy jó, ha ennél leragadunk, vagy erre fókuszálunk csupán, hiszen itt nagyon sok aspektusról volt szó. A védegy lett kiáltványa. Baloldalinak lenni nem jellem hiba. Jobboldalinak lenni nem jellemhiba. A baloldaliak nem kommunisták, a jobboldaliak nem nácik, a kormány ellen tüntetni demokratikus alapjog. Az utcai politizálás differenciálatlan megbélyegzése antidemokratikus. Az erőszakos félelmet keltő tüntetés antidemokratikus, dobálni gyújtogatni, verekedni az utcán bűncselekmény. Általásához zászlóval tüntetni ott, ahol ez a zászló egy tömeggyilkos egyik szimbóluma volt, félelemkeltő. Bejelentett törvényes demonstráció részevőit megvédeni a rendőrség alapvető kötelessége. A rendőri eljárásban elkövetett bántalmazás bűncselekmény. Semmi sem szólni az ellenfél nagyobb bűnére hivatkozva, jellemhiba. Gyűlölni egymás ostobaság a legfőbb veszély, ami a demokráciára leselkedik. Ez tehát egy ellenrendezvény, hogyha jól látom, te jól olvasom ki. Mihez képest ellenrendezvény? Hát ahhoz, amit ti szerveztek. Ö ez Ugyanazért zajlik, de konkurál azzal, ha jól értem. Jó, ebben egyébként mindent elmondtunk a magyar civil társadalomról, abban a pillanatban, hogy egymás összekapaszkodására lenne szüksége, amikor hátat a hátnak vetve kéne arcolni az alapvető jogainkért, és egységfrontot kéne a civil társadalomnak felmutatni, akkor a Természetesen mindig a lehető összes frakcióra szakad a szívő társadalom, amire csak eshet. És elmondják két felől, kb. ugyanazt. Az egyik kicsit radikálisabb, a jelesül most ti, a másik az kicsit szofisztikáltabban, a jelesül most ők. Ezzel, ahogy ezt felvezettétek, nagyon, ez kedves gesztus volt, mert így nem kellett nekem ilyesmiket mondani, és így védhetem a védegyeletet. Én azt gondolom. De akár hogy, magatokat is. Így, de ez ha a védelmet megvédem ebben a helyzetben, azt hiszem azzal a civil társadalmat is védem és az összefogás lehetőségét. Azt gondolom, hogy ez egy másik rendezvény. És az is egy érdekes szempont. Hogy nem biztos, hogy egy nagy tömegdemonstrációval kell megmutatnunk, hogy milyen elégedetlen a civil társadalom. Az, hogy ha jól emlékszem, 30 vagy 29 bejelentett demonstráció van most. Buda, lesz most Budapesten, az önmagáért beszél. Tehát gyakorlatilag a város minden pontján demonstráció lesz. Ez, ez, ez mutatja, hogy, hogy hova jutott. Jó, ez, ez a demonstráció egyébként zajlik, egész konkrétan most is zajlik, amiről most, most a a. igen Jó, nagyon sokféle válságot hozott az okt október 23, és valószínűleg nem, nem csak az, hanem annak az egyik kiváltója az összedi beszéd, ugye itt beszéltünk már egy egyszer a miniszterelnöknek a legitimációs válságáról, amit én egyébként nem legitimációs problémának látok, tehát hogy jogilag nem eléggé világos, hogy hol van most a miniszterelnöknek a helye. Ez szerintem alapjában egy morális válság, politika nem, nem vonja le a következményeit. De a, amit most látunk, az egyrészt az, hogy a rendőrség akkor, amikor szakszerű, szakszerűtlenül, sőt brutálisan jár el, akkor nem képes a felelősséget sokat szor se bevállalni. De a másik, amit látunk, az az, hogy ha a, ez a folyamat tovább megy, akkor az utcai demonstrációknak az erőszakos rész az ugyanúgy tovább nőhet. Tehát amíg az egyik pólus borzalmas, elfogadhatatlan, emberi jogilag természetesen minden létező módon felül kell vizsgálni, de a másik oldalon, amit látok, az az, hogy egyre erősebbek és egyre brutálisabbak lehetnek az akciók, és a rendőrség egyre eszköztelnebbnek fogja érezni magát. Azért, rendőrség nem tűnt annyira eszköztelnek, mert már így is túlreagálták de, a de, de nem, ebből te nem legalábbis én ebből azt érzem ha, a rendőrség de... volt mert én, én fenntartom azt az álláspontonat amit a cikkben is leírtam hogy egy e, jogkövető magyar állampolgár amikor azt látja ami október 23-án madástéren zajlott akkor felhívja a terrorelhárító szerveket hogy itt rendőr ruhába öltözött e, huligánok vagy terroristák. E, valami olyasmit csinálnak, milícia. Ami össze egy, egy, mili, egy, egy félfasista milícia beavatkozását látja, teljesen szakszerűtlenül, hiszen ez, erről se lehet felismerni a rendőrséget Európában, semmelyiket, hogy fejmagasságban lőnek kézigránátokat. Ez nem rendőri beavatkozásra utal, akiért egy kicsit szak, szakmáilag ez a dologhoz. A gumilövedék bevetése egy ilyen szituációban ennyire aránytalanul, szintén fejmagasságban, ez teljesen érális, tehát ha valaki ezt látta, akkor, akkor a terrorelhárító elhárító szerveket kellett volna hívni, hogy, első rendőren, nyitja, hogy Gondolom, hogy elsőrendően arra hivatkozom, mondod, ezt, hogy nem volt megkülönböztető jelzés, tehát arról van szó, hogyha a civil, a, vagy egy, egy, egy, egy törvénykövető, jogkövető állampolgár találkozik egy rendőrrel, akkor elvárja azt, hogy az a rendőr a viselkedésével a törbé, törvényben foglalt, de, ö, ö, foglalt kötelezettségeinek te, tegyen eleget, tehát legyen megkülönböztető jelzése, hogyha Igen. felszólítom arra, hogy igazolja magát, hogy ő rendőr, onnantól kezdve kell, hogy őt rendőrnek tekintsem, hogyha ő ezt nem teszi meg, akkor én jogosan gondolom azt, hogy ő egy állrendőr, és mivel hogy, mivel hogy ez nem történt meg, ezért aztán jogos a, a, azoknak a tüntetőknek, vagy demonstrálóknak, vagy, vagy rendzavaróknak. A, abili magatartása, hogy nem oszlottak fel, hiszen vélhetően árrendőrök szólították fel arra, hogy fel, feloszoljanak. Én ezt nem viccelő mondtam, én azt gondolom, hogy független bíróság előtt megállhat az az érvelés, hogy azért nem tett eleget valaki a hangos bemondós felszólításnak, mert ő nem tekintette, nem, nem tételezte fel azt, hogy a magyar Bocsász, közösség. Mert csak egy csak egy látja? plastikus példán, hogyha én otthon vagyok a lakásomba, az örgetnek, kinézek a kukucskáló, látok egy símaszkos, e, rohamsisakos. Símas, símaszkos. Figurát, akire rá van írva polisz, akkor még nem biztos, hogy azt gondolom, hogy az illető rendőr, hanem lehet, Szűr. hogy elkezdek telefonálni a rendőrségnek egyébként, hogy itt valaki rendőrnek adja Szűr, ki. Szóval azt, azt hiszem, azt hogy... Mondod, az a terrorista... Megjelni, azt, azt, azt, azt hiszem, hogy akkor itt most arról van szó, jogilag, hogy az ember, az egyén, az függetlenül attól, hogy hogy néz ki, akár árpás-sávos zászlóval, akár félmeztelenül, akár, akár bárhogy felöltözve, az civil, annak jogai vannak. A rendőr viszont önmaga jogán nem rendőr, csak és kizárólag akkor onnantól minősül rendőrnek, hogyha a törvényben foglalt kritériumait egy rendőrnek teljesíti. Na most, hogyha nem teljesíti, akkor kvázi onnantól kezdve ő is olyannak tekinthető, mint egy civil. Tehát akkor viszont arról van szó, hogy ha az egyik civil megtámadja a másik civilt, akkor abban az esetben felelősségre kell vonni pontosan úgy, mint egy civilt. Illetve nem vonatkoznak rá azok a többletjogok, amelyek egy rendőrt megilletnek egy ilyen fellépés során. Sőt, hát én úgy gondolom, hogy ha én most uh, árrendőrnek költöznék, és valamit ilyen erőszakos dolgot csinálnék ebben a minőségemben, hát nagyon súlyos. Súlyosan büntetésre számíthatnál, is mintha a kis ingedben, és bordó van. mellényedben követné, de ugyanezt. Így van. Így van. Jó, de azért azért azt is érdemes hozzátenni, hogyha az ember <haz> árrendőrökkel rendőrökkel találkozik, és mondjuk maradjunk ebben a. a felvetésben benne, bár, bár én olvastam olyan értelmezést, amely szerint a rendőri eljárás végén kell igazolnia magát, hogyha például valaki elkéri a szolgálati számát, igazol. vagy... Ö, ö, hát ez akkor ellent mondtunk saját magunknak. Én addig, amíg nem igazolta magát, nem tekinthettem őt rendőrnek. Wow. Tehát ilyen szabályzat eleve nem... Ez, ez antidemokratikus lenne eleve mint felvetés, és ez nincs így. Uh, de uh, ugye azért abban uh, nagyjából egyetértés van civil fórum és mondjuk kezdtem, hogy uh, ha árrendőrrel találkozik az ember, akkor uh, nem, uh, nem az kell, hogy legyen a reakció, hogy autókat is fel, hogy gyorsan megszállja és áborít, gádozza az erzsébet hidat, összes, illetve, a, szép a, szépen, illetve hogy mondjuk neki megy az árrendőröknek, és uh, igyekszik összeverni őket. Másrészt meg, meg azt gondolom, hogy arról. Érdemes, meg lehet beszélni, hogy van, -e, van egy rossz gyakorlata a magyar rendőrségnek, ami ugye ez a, nincs, nem igazolják magukat, nincs ott a szolgálati szám, ennek is biztosan megvannak az okai, nagyjából szerintem abban a pszichésokban kereshető, hogy a magyar rendőrség nem felkészült az ilyen típusú akcióra, mint amilyen október 23-án vagy a szabadság látott. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy ez a rendőrség, ez nincsen megfelelően kiképezve erre a feladatra. És, és emiatt vannak ilyen típusú problémák meg hibát. Tehát e, azt mondani, hogy, hogy most mentsük fel ez alapján az összes tüntetőt, aki, aki ellenállt a rendőri Kimond intézkedésnek. Tehát, akkor szigorú, viszont, viszont mondta, hogy de megáll megáll viszont, a, Csak, az csak, az csak, az kicsit had, csak egy kicsit had moderáljak. Tehát akkor itt két álláspont van köztetek. Az egyik ötök azt mondja, hogy ez egy terrorakció volt, a másik ottok pedig azt mondja, hogy nem volt az, csak egy szakszerűtlen rendőri fellépés volt. A rendőri szervek kiképzetlenségéből fakadóan akkor abban viszont egyetértünk, hogy Gergényi főrendőrnek le kéne mondani. Tehát vagy azért, amit te mondasz, tekintettel, hogy, hogy terrorakció volt, vagy azért, amit pedig te mondasz, kedves kollégám, tekintettel, hogy kiképzetlenek voltak és szakszerűtlenül léptek fel. Én Tehát akkor ebben viszont konszenzus én van. Én nem mondtam, hogy terrorakció volt. Én azt gondolom, hogy... Leírtad, bíróság, hogy, hogy leírtad. Nem, nem. Az, hogy a, a jogkövető magyar állampolgár olyasmit látott, ami leginkább egy terrorakcióra hasonlít. E, azt, írott, azt írott, hogy a közvéleményt szándékosan manipuláló félelemkeltés latin neve pedig terror, a kérdés az akció tehát terrorakció volt, nem csupán Ebben túlkapás. Ebben az értelemben, mint fe, félelemkeltő akció. Uh -huh. Ez meg már átvezet oda, hogy itt nem csak szakmai hibát lehet felvetni, hanem a rendőrséget politikai célra alkalmazni. Tehát egy ellenség, ellenzéki, egy bejelentett és legális ellenzéki tüntetést szétveretni. A magyar köztársaság rendőrségével én azt gondolom, hogy ez, ez egészen ellentétes a, a demokrácia alapelveivel. De itt erről van szó, de erre van, vannak, vannak meg, meggyőző bizonyítékok, hogy itt arról van szó, hogy, hogy szétverte a rendőrség a Fidesznek a nagy gyűlését, mert egy, szerintem egy amennyit a, látunk, a hazavonuló emberek és a menekülő randalírozók össze, összeértek, és ott kapott olyan ember, aki Fidesz gyűlésen volt, és olyan ember, aki, aki elle, ellenállt harcosan, olyat is kapott azt mondani, hogy a Fidesz gyűlést már teszik a rendőrség, hát hogy mondjam, tehát hogyha a rendőrségi túlkapásokról beszélünk, akkor ezek meg a tipikus a publicisztikai túlkapás kategóriája. Nem hiszem, hogy ezt, ezt el lehet menni emellett, mert nem tudom, látta de a képeket. Az, amikor a földön fekvő ember, aki egyébként azt hiszem egy a bajnok volt, és semmi a képe nem mutat arra, hogy ő bármi olyasmit csinált volna, ami miatt egyáltalán előállítható volt volna, és a földre lőttek, és minden arra jövő rendőr beleruggott, nem tudom, láttad ezt a képsort? Láttam, láttam. És ennek alapján mondod azt, amit mondasz, hogy tehát azért, e, e, hogy mondjam, szóval az arányokat ne, ne veszítsük el az arányérzékünket, mert ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és az, a, a másik meg az, hogy, hogy elfogadni azt, hogy egy rémálom megvalósuljon, ez maga a diktatúrának a lényege. Mert hogyha mi most itt elkezdjük nagy realistán azt mondani, hogy hát igen, ilyen a magyar rendőrség, mit csináljunk, akkor előbb-utóbb AVH lesz belőle. Ez, illetve hát akkor lehetne javasolni azt, hogy Gergényt nem felmenteni kell, hanem akkor legyen, ha, ha erre igény van, akkor legyen egy politikai rendőrség Magyarországon, de ne a magyar köztársaság rendőrségét vessék be egy ilyen akcióban, mert ez... Én úgy gondolom, és ezért hívtuk el egyébként a rendőri szakszervezeteket is, és a rendőrség szakszervezeteit, és civilben mindazokat a rendőröket a holnapi demonstrációnkra, akikre azt feltételezzük és azt reméljük, hogy nem értenek egyet azzal, hogy politikai célokra használják, vagy használhassák, vagy akár csak arra utaló módon használhassák a magyar rendőrséget. Őket elhívtuk, hogy holnap velünk együtt demonstráljanak, a, a, az október 23-án történt erőszakos események ellen. Na Tehát most, ez ez most nagyon fontos, hogy mi, mi nem a rendőrség ellen beszélünk. Én azt gondolom, hogy, hogy 16 év alatt, amit a magyar rendőrség demokratizálásáért tettek, az itt gyakorlatilag semmivé válhat ott, nagy részt azáltal, amit a, a, a, a magyar közvélemény láthatott. Azáltal, amit a politikai megrendelők tettek? Mert itt te már erről igen, beszélsz. Igen, igen, tehát én úgy gondolom, hogy a rendőrség számára ez legalább olyan tragikus, hanem még tragikusabb, vagy, vagy hát nem, nem lehet így fokozni, tehát legalább olyan tragikus a rendőrség számára az, hogy ilyen eh, hírbe keveredett, vagy ez történik vele, mint, mint a civil társadalom számára. Ez közérdek, és közös érdek. Ez teljesen nyilvánvaló. Ugye itt sok, a legtöbb esetben az arányokról van szó. Tehát a fellépés mértékéről, stb. a hogy ha hogyha van fontos dolg, akkor az, hogy mi se téveszünk arányt. Vannak olyan dolgok, amikkel szemben kélehetetlenül és következetesen fel kell lépni, fel kell emelni a szavunkat. Viszont, tehát például a rendőrség szakszerűtlen magatartására, brutalitásra, stb. De szerintem politikai megrendelésről ilyen esetben beszélni konkrét bizonyítékok nélkül, az pontosan ez a fajta aránytévesztés az, hogy ez arra utalható, arra utaló lehetet, lehet. Ez elég, azt hiszem. Az az, az elég az, az, a, a, abban, abban az értemben elég lehet, hogy a közvélemény megítélése szempontjából a rendőrség függetlenségének megítélése szempontjából, illetve a mi gyanunk szempontjából, csak ezt tényként kezelni, az ugyanaz a fajta aránytévesztés, mint a föld, föld még egyet rúgni, tehát szerintem ott, ott ö, kapjuk el a rendőrség frakját, amiért az, az bizonyította megérdemlése, az éppen elég. Tehát be, hogy Nagy különbség van egyébként. Drága kollégám, a felt, ö, fenntartva azt, hogy, hogy, hogy van igazság abban, amit mondasz, nagy különbség van abban, amikor mi független újságírók, vagy mi független véleményformálók, akik, akik nagyon nem az államnak a részei vagyunk, az államgépezetnek a részei vagyunk bizonyos túlkapásokat követünk el, mert az a mi személyes túlkapásunk az enyém, amiért én amiért Kardos kollega, többi vállalja a felelősséget, amikor viszont a rendőrség követi el ugyanazt. Az ami közösségünk túlkapása, az ami közösségünk agressziója, tehát az, az az én, az ugyanúgy az én agresszióm, amiért én viszont már nem vállalok felelősséget, és nem is vállalhatok. Na pontosan erről van szó, tehát akkor, amikor egy rendőrség követel ilyen, ilyen brutális és, és, és felháborító cselekményeket, mint amiket láttunk azokon a képeken, azokért én nem vállalom a felelősséget, és követelem a valódi felelősök felelősségre vonását. És amíg ez nem történik, meg addig, a most sok a vér, az rajtam is rajtam marad. Én pedig azt várom, hogy ezt mossák le rullam. Bocsássák el Gergényit, legyenek következmények, de hát milyen következményeket várunk, amikor még a miniszterelnök is a helyén van, illetve hát hogy is a helyén van, ott, ahol volt. Na, hát ebben teljesen egyetértünk, hogy a következményeknek rendre be kell következnünk. És rendre nem következnek. És rendre nem következnek hát De én, én azt nem vitatom. Csak, meg, csak arról beszélünk, egy hogy egy nyílt társadalmi vitának el kéne indulni, most már nagyon régóta és nagyon sok kérdésben Magyarországon, mert. Amit látunk, tehát amit én, amit én személyesen ebben a műsorban megélek, hogy nincs olyan történés Magyarországon, akármennyire brutális vagy húsba vágó, mint ez a rendőri fellépés, amit a politika nem tudna a saját uh, kenyerére for, formálni nem, másnap, mert halljuk az aktuális politikai lózungokat, és valójában a nyílt társadalmi viták nem, nem születnek meg, nem, hogy nem. mit engedünk meg egy rendőrségnek, mit nem. És ezért, amikor egy ilyen vita kibontakozóban van, mint most, és szerintem ezért is tiltakoztál, akkor én nagyon fontosnak tartom, hogy precízen és az arányokat betartva, tehát ez a fajta felelősség tényleg nem a rendőrség felelőssége, nem ugyanaz a felelősség, nincs egyenlősséggel, nem is tartom ezt fent, de egy létező felelősség, amivel, amivel szerintem érdemes számolni, mert itt a... Ennek az egész ügynek a hitelességéről van szó, és ahol lehet ezeket az arányokat betartani, azért éri meg, mert azt a hitelességet garantálja, ami által komoly civil nyomás kifejtető. Hát a minden második kedden invitálak téged is akkor ennek alapján a civil fórumát a szervezet nyílt vitákra. Különféle témákban, az első a közbeszéd állapota volt, utána a gazdaságról, minek a hiánya címmel, és így megyünk tovább a nagy témákon, és pontosan ez a Petőfi hagyományait folytatva keddenként a teremben. Jó, azért nem menjünk el még egy kijelentés mellett kritika nélkül, politikai megrendelésről beszéltél, és én te abszolút azt mondom, hogy re reális dolog, egész nyugodtan lehet beszélni akár ilyen kicsit science fiction-szerű, thriller-szerű összesküvés is, hogy itt valami politikai megrendelést hajtott végre a, a rendőrség. Ez maga a science fiction egyébként a te számodra? Nem, tehát ez ilyen nem, szinten hát van? Azért, itt, igen. A, tehát a kérdésem az lenne, hogy ezt hogy, hogyan képzeled el, tehát, hogy így Gyurcsány Ferenc felkelt egyik nap este, mondjuk 22-én reggel vagy este, és, és azt mondta, felhívta a gergényit, hogy de, nincs még elég gond itt az országba, kicsit, kicsit eseménytelen a hazai belpolitika, csináljatok már egy jóvéres véres tömegrendezvényt a Fidesz nagygyűléséből. Tehát, hogy mi, mert én értem, hogyha azt mondod, hogy itt van valami politikai szándék, akarat, nem látom azt, hogy mit nyert ezzel az mszp Tehát én azért sem hiszek ebbe a felvetésbe, hogy itt valami fajta politikai megrendelést teljesített a rendőrség, mert nem látom azt, hogy mit nyert vele az MSZP, vagy miért kérte volna ezt, és, és azért ezt érdemes lenne végig gondolni. Még a te sem menjek abba a Zsák utcába, hogy most az egyik oldalt képviseljem a másikkal szemben, még ellenzékiség címén sem teszem ezt meg, mert ez az ellenzékiség ugye a régió értelemben nem az ellenzékben lévő párt melletti kiállás. jelenti, hanem másként gondolkodást, hanem a, hanem a, a, a mindenkori hatalommal szemben. Tehát azért ezt nem teszem meg a kedvedért sem, viszont azért azt látni kell, hogy nagyon komoly gyanú merül fel. Én nem állítottam tényt, én azt mondom, hogy nagyon komoly gyanú merül fel, amikor a radikálisabb tüntetőket a Fidesz tüntetés felé nyomják, azt mondják, hogy nem direkt volt, mert ők maguktól mentek arra, meg ők akartak provokálni. Mondani mindent lehet, bizonyítani már nehezebb. Önmagában nagyon furcsa történések ezek. És Ó, egyébként, bocsáss még csak egy pillanatra védem a teljérrendszere, de nem igazából nem is érdekes. Tehát engem, engem, lényeg, engem, engem abszolút nem érdekel, hogy milyen indokkal kerültek a civil ünnepi, ünnepi tömegbe randalírozó elemek. Tehát egész egyszerűen ez, ez a szakszerűtlenségnek a, a magyarázata lenne, nem arra akartak menni. Hát akkor rossz volt az az eljárás, ami alapján terelték őket. Tehát ez, ez nem magyarázat. Az, persze, hát, akár egy port, kordonnal, akármivel. Kardos Gábor a vendégünk. Aki, akit arról kérdezek, né néhány kielentésével, tételes kijelentésével, amelyek az indimédián voltak olvashatóak, szeretném szembesíteni, és szeretnék némi magyarázatot kérni ezekre. Például itt van egy olyan kijelentés, mi szerint 56-ban jobb volt, sok-sok tekintetben jobb volt a helyzet, mint most, hisz bár válságos volt a helyzet, és nyilván diktatúrával kellett farkas szemet nézni, ám de megvolt a közös akarat, és világra szóló teljesítmény az ország. Most viszont a, még az áll állítólag demokratikus rendszer által ebben biztosított jó és lehetőségekkel sem élünk. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a, ez a jelenlegi helyzet, ez reménytelenebb, sötétebb. Tehát valahol egy olyan víziót festesz fel, melyben a két párt rendszer, az, az, az egy sötétebb, egy démonikusabb, egy legyőzhetetlenebb struktúra, a maga áldemokratikus, áldemokratikusnak nevezett intézményeivel, mint, a, mint egy nyílt diktatúra, amely a szemben nép egység egy, egy egységfrontot képezhet. Lát, a demokráciával mindig nehezebb mit kezdeni, mint egy nyílt diktatúrával. Bár azért ez az is hozzátartozik, hogy a világnak olyan diktatúra valószínűleg nem volt még, amelyiknek a vezére azt valotta magáról, hogy ő gonosz és hogy a, a nép ellensége. Én tehát, vagyok, vagyoknál hát minde... csak az húzamosabb, hogy ő diktátor, ugye? Igen, tehát mind, diktatúra azt mondja, hogy egy népi demokráciának hívta magát egyébként. De közben más... proletár diktatúrának hívta magát. Olyan, a igen, igen, igen. Na most ilyennyiben vállalta, igen. igen. Na most, maradjunk tényeknél. Nagyon érdekes dolog, hogy 56-ban ki volt például Budapestnek a a rendőrfőkapitánya, Kopácsi Sándor, akit 52-ben a legkeményebb rákosi rendszer nevezett ki, és aki a Poznányi események után azt nyilatkozta a honvédség és a rendőrség főtisztjeinek értekezetén, hogy a népre nem lőnek. Na most vessük össze a mostani helyzettel, amikor egy Kádár után szabadon demokratikus pártkoalíciónk és kormányunk által kinevezett rendőrfőkapitány, Ennél kevesebbé, és kell levetni. kellet. Arról van szó, hogy szerinted Kopácsi főrendőrt nem lehet összehasonlítani Gergényi főrendőrrel, még pedig Gergényi főrendőr rovására nem lehet őket összehasonlítani. Ugyanúgy, ahogyan gyújtás miniszterelnököt nem lehet nagy Imre miniszterelnökkel összevetni. Akit szintén a szovjet nyomásra 53-ban, tehát a legkeményebb Rákosi rendszerben neveztek ki. Ősználítod azt állítod, hogy a diktatúrának a legsötétebb Rákosi rendszernek a kiválasztása mechanizmusai is jobban működtek ezekben az esetekben, mint a jelenlegi demokráciái. Jó, én Ez ezt állítottam, hanem azt, hogy legalábbis érdekes a felvetés, érdekes az összehasonlítás. Az érdekes szót nagyon hangsúlyoznám. Annyi is érdekes, hogy teljesen más eszközökről beszélünk, tehát abszolút anfer az összehasonlítás, tehát akkoriban nem volt gumilövedék, vagy ez legalábbis nem volt uh, annyira a rendőrség eljárási szótárában vagy eszköztárában. Tehát, Európában így uh, sincs, tehát Európában így, most sincs. Nem tehát, Európában jelenleg le... sincs. Csak, szoros, csak nem, csak nem Európát hasonlítjuk most uh, Magyarországhoz, hanem Magyarország két történelmi pillanatát, és ezügyben kicsit anfernek érzem, hogy egy olyan eszközről, ami az egyik esetben bele az eljárás része volt, a másik esetben pedig még nem is ismerték, vagy ilyen módon még nem alkalmazták, azt amikor hogy lőttek, hát nem lőszert használtak, tehát e, ilyen módon ez az érdekes összehasonlítás, ez ennyiben sámít. Bővül a párhuzam az 56 és a 2006 október 23-a vonatkozásában azt írod. 2006 október 23 e tekintetben fordulatot jelent, immár nem két párt vagy két világnézet áll egymással szemben, hanem mint egyszer a hatalom és a nép. Tehát megint újra 56. október 23-a után újra a hatalom és a nép került egymással szemben. Ez szerintem nagyon fontos, mert folyamatosan az, a bombázzák a tudatunkat elsősorban a médián keresztül, hogy, hogy itt két párt szemben áll vagy, vagy, vagy két old, politikai oldalnak, vagy valami pártpolitikai szembenállásról van szó, én úgy gondolom, hogy egyre többen úgy látják ezt, hogy itt van fel egy hatalom, nevezzük hatalomnak, és másfél meg egy civil társadalom, vagy populárisabban nép. És azt állított, hogy Ez ennek a, ezeknek a népi tömegeknek a távolmaradása az utcától még nem jelenti azt, hogy itt nem a nép és a hatalom szemmelállásáról lenne szó, szó, maximum a népet jelenleg egy szűk, többnyire szélsőséges közeg ö, reprezentálja, de ez csupán a távolmaradó civilek felelőssége, hogy, hogy nincsenek kint, és hogy, ö, hogy ezek a szélsőjobbos tömegek azok, amelyek ö, felvállalják azokat az ügyeket, amelyek a nép széles rétegeinek az, a szívügyei kéne, hogy legyenek. Itt most már azt tapasztaljuk, hogy a baloldali és liberális értelmiség legjobbja is tulajdonképpen már szembe kerültek a hatalommal, csak az a kérdés, hogy mikor és milyen mértékben ö, nyilvánítják ki. Most Jó. még viszonylag csendes ez az, ez, a, ez az ellenállás, és csak néhányan vállalják ezt nyíltan. De én úgy érzékelem, hogy egyre, egyre nyíltabban és egyre többen vállalják azt, hogy szembeforulnak a hatalommal. És azért vegyük észre, hogy ez a diktatúrák alapsémája, hogy van fel a hatalom, másfel a nép. Tehát ez pont nem a demokrácia, ami, mint tudjuk, népuralmat jelent. Több kérdés is felmerül. Azt szerintem egészen egyértelmű, hogy a politikai oligarhiánk, vagy a politikai elitünk, vagy garnitúránk... A, a Persze, az, az, az szépen le van vizsgázva, és egyre rosszabbul teljesítés az emberek egyre kevésbé érzik az ő ők képviseletükre érvényes vagy, vagy azt képviselő valaminek. De szerintem megint csak aránytérhet, szerintem az megint, megint nem igaz, az, hogy a Kossuth téren, illetve ez a randalírozó tömeg, ez egy nagy széles civil társadalmat reprezentálna, szerintem ezek az emberek főleg magukat reprezentálják, például engem nem nagyon reprezentálnak ezek az emberek. E amit ami pedig a harmadis, harmadik harmadik felvet... Én reprezentálnak téged is. Meg, meg, nem, nem tudom, hogy... A, te várj, hogy... Annyiban pontosítanék, annyiban annyi, annyi pontosítanék, hogy... Az, hogy ők generálnak olyan kérdéseket, amelyekben nekem inkább a, a tiétekhez hasonló véleményem van, mint nem, az megint más kérdés, de ezek az emberek nem reprezentálnak semmit ilyen módon, egyébként erre nem is nagyon látszik semmilyen jel, hogy a, a civil társadalom nagy többsége ezekben az emberekben megtalálná magát, ami pedig a harmadik felvetést illeti, hogy a diktatúrák sajátja az, hogy van a nép és a hatalom, hát én még nem láttam olyan nagyon jól működő demokráciát, ahol valamilyen módon ez a kérdés nem erült volna föl, ahol ne, ne valamilyen módon a néptől egy, egy, egy pár közvetítő vagy mediátor közegen keresztül élnék meg az emberek a hatalom gyakorlást, akik ott vannak fönt. Persze, én is azt gondolom, hogy Radikálisan más a helyzet Magyarországon, mint nyugat Európában, itt kiderült, hogy pult kormányoztak, ami, ami, ami persze ami persze szárról van, bizonyos ember, ember nem Igen, bizonyos ember, na jó, de ha kiderül, te én már milliószor és egyszer hallottam a te véleményedet erről ebbe a mikrofonba is elmondtad, bolcsú, hogy szerinted a gyócsának le kéne mondani. Na, most vannak emberek, akik kivennek az utcára, és képviselik ezt a véleményt, amit te itt elmondasz a rádióban, és azt mondod, hogy ők nem téged képviselnek. De ebben a vonatkozásban igen. Ők kivennek az utcára, és te a te véleményedet képviselik ebben a vonatkozásban. É, itt, itt tehát de akkor arról van szó. Ha, ha, ha, ha, ha, nem, nem, várjál, várjál. Ez, ez ha, szerintem nagyon fontos. Hadd mondjak-e valamit ebből a polgárháborító rendőrterről című cikkből, ami az indílés olvasható, ami, ami úgy gondolom, hogy arra utal, hogy a szélső jobb kérdés egy álvita jelleg. Van -e valódi, valódi problémákat felvet, de az, ahogy ez megjelenik a közbeszédben, az, az, az abszolút félrevezető. Erre had mondjak egy példát hogyha csak a szélsőjobb foglal nyíltan állást a, a, most a közügyekben, hogyha csak ők lépnek fel politizáló civil közösségként az utcán, ha csak ők követelik nyilvánosan az alkotmányos rendet biztosítani képten parlament feloszlatását, hogyha csak ők követelik azt, amit nagyon sokan, talán te is e, jónak tartasz, hogy a politikai osztályt, elitről nem beszélnék, felelősségre kellene vonni, hogy a civil kontrollt intézményesíteni kell, hogy új választásokat, valódi rendszerváltást, ha csak ők tiltakoznak nyilvánosan rendőri erőszak ellen, ha ők tüntetnek mindaz ellen, amit mi is felháborítónak tartunk, azért szerinted ki a hibás? Ők vagy mi? Ki a felelőssége az, hogy, hogy átengedjük mi civilek az utcát a szélsőségeseknek de, de ez egyébként miért, miért felelősség kérdése? Hát ha van egy az. ember, akár... A, e, vagy, vagy miért így merül fel egy kérdés? Ha van egy ember, akivel a világon 99 dologban nem tudok egyetérteni, de egy dologban igen, és most ő épp azt képviseli, akkor engem... Nem egy dolgot szoroltam föl, a, ne nem, <gül> a, pont neked, a, Pontosan Jó, neked ég. akarok igazat adni. Tehát, hogyha van egy ember, aki e, teljesen más nézeteket vall a világról, de most ebben az ügyben határozottan és az én álláspontom a teljesen egyező dolgot képvisel, akkor engem abban a pillanatban nem érdekel, hogy ő más tekintetben mit gondol a világról, szerintem akkor igazul és jól jár el. Csak itt az, amit láttunk, ezek az utcai randalírozók, ezek e, hát nem tudom, melyik petíció az, amit a Kossuth érkezett, és te egyetértesz fele, vagy amelyik a te véleményedet reprezentálja. Nem. Vagy, vagy láttál itt politikai szándékot. Én, én szerintem azért álvita ez, mert folyamatosan arra hivatkoznak, arra panaszkodnak a civilek, hogy ők azért nem mennek ki az utcára, azért nem nyilvánítják ki azt, amit ők egyébként gondolnak, mert már az utcán ott van a szélső jobb. az utcán mérsügy. a szélsőbb azért, Persze. mert nem mennek ki a civilek. Te jó, ez, ez a kis. 150 ezer civil. Ebben az országban pár százezren biztos vannak azok, akik nagyon komolyan gondolják azt, hogy a politikai osztály. E, egészében felelős a, a kialakult helyzetér, hogy mindkét pártból elegük van, vagy a két párt rendszerből elegük van, mert azért erről is érdemes lenne beszélni, hogy, hogy itt a két párt rendszer csődjét lát. Fogunk beszélni róla, szóval befejezni a mondatodat. Hogyha kimenne az a pár százezer civil, akkor, akkor, eltűnne, az... a szél, akkor eltűnne a szélsőjobbos bagás. Mert fel fel fel fel fel felold feloldódna abban a tömegben. Tehát nyilvánvaló, hogy minden, minden időben gondolom, hogy Prágában ezek 1989-ben, amikor kivonult az utcára nem tényleg másfél millió ember, akkor is voltak ott szélsőségesek. De nem úgy gondolunk vissza arra az időszakra, hogy a szélsőségesek randalíroztak az utcán, mert megmozdult az ország népe. Tehát itt is, itt is meg lenne erre a lehetőség. Úgy tűnik, hogy a felelősség az a, az a, az a, az a másképpen gondolkodó és otthon felháborodott civilek. Euh, civileké, nem pedig a, a, nem pedig a, nem pedig a randalírozó A Felelősség a miénk, mert egyfelől hagyjuk hogy egy politikai osztály a mandátumával, amit a szavazóktól kapott nyíltan visszaéljen, mert ez az egész hazugságbotrány ez azért nagyon emlékeztet egy választási csalásra, hogyha nagyon finoman fogalmazok akkor is. Tehát nyíltan megséleszik a saját választóikat is. Tehát hagyjuk azt, hogy a képviseleti demokráciával nyíltan visszajeljen egy politikai osztály, ami egyre inkább úgy működik, mint egy klasszikus marxi értelmevet uralkodó osztály, Ugye? És másfél meg hagyjuk, hogy ezt csak a szélsőségesek randalírozzanak a szemelt. Akkor mi vagyunk a felelősök? Mind a kettőért. SMS-ek a Demokrácia RT rendes csütörtök Amelyek a nullat 30, 30 30 88 1 es kód bepötyögésével lépnek életben. Hello, hiába is szeretnétek Gyurcsány Ferenc helyébe Orbán ültetni nem fog menni szerencsére. A Fideszben lenne a helyetek nem itt, írja nekünk Szali. Reagáljunk röviden. Uh, miről beszélsz, Ali? mi alapján gondolod ezt, B melyik része volt mondani valónak, amikor ezt a következtetéset... Mikor az életben, mikor indítványoztuk, mi azt, hogy jöjjön Orbán, mert a jobban... Rogán attal jöjjön. ellen a múltkori adás... Mit, mit magyarázkodunk, nevetséges? Én a félszeműekkel az a baj, hogy nem látnak térben. Tehát, tehát aki, aki csak egy szemmel képes, vagy a bal, vagy a jobb szemével képes nézni ezt a világot, az nem tud térben látni. Ez egy tény. Most azon kívül ezt én egyfajta színvakságnak is nevezném ezt a kétszínű gondolkodást, hogy csak, csak szín lehetséges, vagy piros, vagy, De nem arans, vagy piros, vagy nem vagy ebben én azért. Én azt gondolom, hogy színesebben kell látnunk a világot. Én úgy érzem, hogy végig erre törekedtem, hogyha valaki ezt Fidesz... Ha Fidesz pártiságnak gondolja valaki ezt, hát akkor az... az... Pálapostól ezt annak idején úgy fejezte ki, hogy annak idején, még azelőtt, még én is csak narancs és piros színekben láttam úgy mond által homályosan, de azóta, hogy megvilágosodtam, azóta, mióta eljött az Úr Jézus hozzám, azóta színre szín látok. Hát akkor tegyétek meg ezt a pálfordulatot, kedves testvéreim, és lássatok ti színres szín, és ne csak a narancs és a piros árnyalatait felfedezni a politikai térben. Jók vagytok, írja az SMS író, de egy kérdésem lenne. Én kint voltam, 23-án a Deák téren, nem dobáltam követ, és mást sem. Csak szemben álltam a rendőrökkel, a hatalommal. Mert felháborít az, hogy egy köztörvényes ember a miniszterelnök. És csak tüntetés maradt az egyetlen eszköz, amivel ezt kinyilváníthatom. De miért vagyok szélsőséges? Amúgy költségtérítéses, töriszakos, egyetemista vagyok, és mellette két műszakban melózom, írja nekem Perniciózus. E, igazad van, én egyébként... Többször használtam a szélsőséges és radikális kifejezést akkor is, amikor ebből olyan embereket vettem le, akik valójában csak ártatlanul sétáltak az utcán, ennyiben roppant pontatlanul. volt hogy valaki ártalmas, -e, hogyha mondjuk tényleg ö, szélsőségesnek minősíti őt a többség vagy a kormány? Tehát, hogyha <gül> tegyük fel neki az a nézete. Hogy az a nézete, hogy egy kővel bedobja a rendőrnek a fejét, az szerintem igen. Na jó, de ezek nem szélsőséges nézetek, ez köztörvényes bűncselekmény elsőséges politikai ö, álláspont, hogy bezúzok egy külvel egy kirakatot, vagy egy rendőrnek az arcát. Hát ez egy két ezt... képmutatás van egy társadalom, amelyik éppen 56-ot ünnepli. Amikor számos olyan esemény történt, amit most hősínek is tartunk, ide. hogy egy politikai rendőrség, mert hogy egy politikai rendőrségként lépett fel, azzal szemben hősöknek tartjuk, akik azt csinálták, vagy, vagy sokkal durvább dolgokat csinálták, mint akiket most garázdálkodónak. Tehát elképesztő ez a, ez, a, ez a képmutatás, ami dübörög, ha a gazdaság nem Világos, is, a képmutatás, a képmutatás, a nagyon az más dübörög. a kontextus. Tehát mondhatom neked azt, hogy jó napot különböző kontextusokban, és nem biztos, hogy be azt jelenti. Tehát 56-ban egy fennálló diktatúra és egy, és egy szovjet katonai nyomás ellen tiltakozott a magyar társadalom jelenleg. Nincsenek megszálló csapatok Magyarországon, én szerintem olyan számban, Robi, látom. Hajó meg a menet. Azért érdekes kérdéseket fölvet ez a dolog, de ne menjünk talán túl messzire, hogy hogy a külföldi szerepvállalása a magyar hadseregnek eh, ah, ugye, is, ugye, is, ugye, is, az egy adott szövetségem, hogy 68-ban, Prágában, a varsói szerződés. Jelenleg Bagdadban. Ez a több ugyanaz volt Prágában, mint ez Ezek, nem, nem ez a rendszer ugyanaz a rendszer, hanem a, te hoztad szóba, kedves barátom, te hoztad szóba azt, hogy akkor a magyar állam nem volt szuverén, és hogy milyen, milyen idegen katonák, meg idegen hatalmak álltak Magyarországon a. a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 A rendszer mögött. Hát ne felejtsük el, hogy ma, ma Magyarország ugyanúgy egy katonai szövetségnek a tagja, Bagdadban, és ráadásul Afganisztánban is most emeltük meg a, a katonai kontingensnek a számát, azt szemek szereztük. Tök jó, hogy egy, egy nagyon komplex képből egy olyan dolgot találtál, ami analógiát. Kínál számodra szerintem Magyarországon ma van szabad választások, akkor például nem voltak. Szerintem ez egy fontos dolog. Az, az, nem... Ez, ez a kérdéseket vett föl, hogy miközül közül választasz? Mert amikor bemész egy üzletbe, és szabadon választhat kétfajta kóla közül, most direkt nem mondom a két cégnek a nevét, te nem a coca cola meg a pepsi gondolsz? Nem, nem, nem, egyáltalán nem, de a két párt rendszernek a sémáját, a marketing sémáját ebben egyébként felismerhetjük, hogy két multi felosztja a piacot, és rafináltan még kitalálnak ilyen bújtatott termékeket is, mint meg a Kepi, amivel ha megfordított, azt hiszed, hogy nem kólát iszol, de a megfordított kis betűvel, ugye vannak ilyen pártok is, kisbetűvel a hátoldalán rá van írva, hogy kinek a terméke. Te most, és te én... Négy párt rendszerben is el lehet képzelni azt, hogy van két keppi, mondjuk, és, és, és, és hogy elhigyük, hogy nem, csak kettő van. De közben az, az, az, ugye az a tulajdon. Tehát, hogy az, az, az az illúziót, hogy a... szénsavmentes, de ugyanazt a cukroslöttyöt iszad. Igen, tehát, hogy miközül tudsz választani, mert a, lehet, hogy meg lehet rendezni szabad választások, ami formálisan teljesen szabad, csak éppen négy olyan párt közül választhatsz, amelyik ugyanazt a rendszert képviseli. Jó, Akkor mi van például? Én értem a humorát ennek a... Meg, meg, meg értem, értem, a, a értem. az iróniáját ennek a helyzetnek, hogy 56-tal összehasonlítani a dolgot, és nem, a, nem feltétlenül hivatkoznék én mindenfajta tekintélyre, mert nem gondolom, hogy bárkinek a véleménye az mérvadóbb lenne, mint, mint bármelyikünk is, de hát éppen ti nem olyan régen sólyomlászolnak levelet, aki pont az ilyen utcai harcokkal kapcsolatban azt mondta, hogy szégyen és gyalázat 56-tal összehasonlítani, Összemosni ezeket az e eseményeket, felháborító meggyalázása a hősöknek, meggyalázása azoknak az események emlékének egyrésztről, másrésztről magam részéről. De ez nem el a hivatalos megemlékezésre, ami ugye? Jó, gondol, gondol, én, én azt mondom, hogy ez véleménye, egy vélemény, a magam véleménye, meg azt mondom, hogy reális, oké, okay, hát fügyül, így gondoljátok. Így őt elmenni. Így gondoljátok, így gondoljátok, de, de hogy mondjam ki, azt, azt mondjátok, hogy itt Magyarországon baromi rossz helyzet van. Én nem Bizonyos nem te. tekintetben, sok tekintetben rosszabb a helyzet, mint 56-ban. Elhangzott ugye Kopácsi rendőrfőkapitány esetében, most elhangzott, hogy körülbelül ugyanaz a helyzet, Na, nagyon sok tekintetben, hogy igazából... Belegondoltok-e abba, hogy, hogy vajon 56-ban ugyanezt a kommunikációt így meglátett volna, vagy mondjuk 55-ben, 54-ben meglátett volna... Engedni, illetve a másik az, hogy miért mi, mi, mi, mi maradunk meg mindig ezeknél a, a finom intellektuális párhuzamoknál, miért nem mondjátok akkor ki tökösen és keményen, hogy ezeknek az embereknek igazuk volt, itt forradalom kell, harc kell, le, le kell zúzni a rendőrséget, mert azt gondolom, hogy azzal, azzal lehetne vitatkozni. No, na, ezekkel akkor, az összekacsintásokkal, no, ezekkel... Most, hogy így felszólítottál engem arra, hogy ő mondja meg a véleményemet arról, hogy ez a rendszer alkalmas arra, hogy képviselje a társadalom Érdekeit, a közösség érdekeit, megadom neked a választ, nem, nem alkalmas ez a struktúra erre. Igenis azt gondolom, hogy a struktúra át, átalakítására van szükség. Igenis azt gondolom, hogy ennek a rendszernek ezekne, ezeket a kereteit meg kell változtatni. Általában ezt forradalomnak nevezik. Én annak körülnék a legjobban, hogyha ez békés eszközökkel, békés úton működne. Az lenne a legjobb, hogyha működne. De egy valami biztos, például népszavazással, de egy valami biztos, hogy ez így, ebben a formában nem népképviselet, nem népképviseleti demokrácia, ez egy médiademokrácia, ez a demokrácia látszata, ez a népképviselet mája fájtla, és mögötte pedig úgy rohad az egész, ahogy van, nemzetközi gazdasági érdekek jegyében, illetve politikai tőke, politikai és gazdasági tőkefelhalmozás jegyében, amit a, amit a vezető garnitúra politikai osztály most már igenis bizonyos zsarnoki eszközökkel, lásd ezek a rendőri vállalva. fellépések, nyíltan vállalva gyakorol a társadalom felett csak jól hangzik, csak amikor te azt mondod, hogy békés eszközök, akkor gondolom azt gondolod, hogy az alkotmányos eszközök. Tehát az alkotmányos eszközöket, hogyha elfogadod az alkotmányt mint alapvető játékszabályt, és azt mondod, hogy ez egy jó játékszabály, akkor semmiképpen, semmiképpen sem adhat igazat azoknak az embereknek, akik erővel akarnak rákényszeríteni az ő akaratukat. Lehet, hogy a hatalomra, lehet, hogy egy kisebbségre, de lehet, hogy a többségre, mert én megmondom őszintén, az is, a műsorban, hogy a hatalom és a nép állt egymással szemben, hogy a két politikai párt az a hatalom, és, és ott van a nép, aki ezzel ellenz. Én azt látom, van egy önkormányzati választás erre a két pártra, akiket áltólag nem támogat a nép, sőt, nagyon távol vannak ők a néptől, szóval az a választókorú, politikailag aktív magyar állampolgároknak a 95%-a. A, akik elmentek azok közül, úgy Hát akik politikai aktívak. Mentek, igen. Jó, hát most hát az nevezünk politikailag aktívnak, mert aki azt gondolja, hogy ebben a rendszerben nincs kire szavazni, mert egyikkel se tud azonosulni, az lehet még politi lehet, szeretne politikailag aktív lenni, csak ebben a rendszerben nem telti meg. De egyébként tovább mennék azért azt mondtad, hogy most milyen rosszabb a helyzet. Én azt mondom, hogy nem rosszabb. Ez nagyon jó dolog, hogyha a hazugságban nem törődünk bele, az nagyon jó dolog, hogy az emberek a, a, a kávéházakban beszélnek a közügyekről, amit azelőtt nem tettek. Én azt gondolom, hogy most esélyünk van egy valódi demokráciára. Ez, ami lehet, hogy ezelőtt egy évvel nem volt, és, és, mert mindenki beletörődött és belefulladt a kólába. És, egy, és egy, egy, egy, egy hozzáfűzni való, mert megszólítottál. Tehát arról van szó, hogy erőszak. Erőszak van az utcán. Én az erőszakot az utcán nem támogatom, sőt ellenzem. Sőt... De a parlamentben is. Sőt... sőt azt tartanám kívánatosnak, hogy akik utcán erőszakoskodnak, azokat vonjuk ki a közéletből. És ez vonatkozik egyébként az utcai, utcai randalírozókra is. Azok, akik rendőröket dobálnak kövekkel, azok, akik erőszakos módon sze szembeszállnak, akár a köztulajdonnal, akár a közrend védelmezőivel legyenek azok, akár viseljenek azok, akár jelzést, akár nem. Azokat vonjuk ki a közéletből, de ugyanígy vonjuk ki a közéletből, azokat a Pesti srácokat is. Hát a ugye esti srácokat. Hát a, hát a srácokat. hát a pesti de nem de mi mi az ilyen pesti, pesti srác. Azok nem az én pesti srácim, és soha az életben nem hallhattál engem, hogy én őrájuk, mint az én pesti sráca,imra hivatkoztam. Bocsáss meg. De egyébként, hogy mit nevezünk erőszaknak, az nagyon nem mindegy, és az alkotmányban, ha jól emlékszem, a második van egy olyan, hogy alkotmányos kötelességed neked is, meg nekem is mindannyiunknak, magyar állampolgár, hogyha valaki a hatalom kizárólagos birtoklására törekszik, az ellen fellépjünk. Ez Ugyanis olyan? ez a népszuverenitás elvét durván sérti, és itt ez történik, kérem hát, szépen. De hát ne, ne vicceljünk, itt az mi alkotmányos jogainkkal élünk. Tehát akkor, tehát akkor csak hadd fejezzem be, és ugyanezen alapon azokat a rendőröket, akik szintén visszaéltek a magyar, kormány által nekik adott felhatalmazásukkal és törvénytelenségeket követtek el, ugyanilyen módon felelősségre kell vonni, elkezdve Gergényi rendőrfőparancsnokkal Tehát, hogyha ez megvalósul, akkor azt mondom, hogy innentől kezdve a dolog, a dolog az... az hogy mondjam, az én számomra elfogadható. Jelenleg az utcán zajló eseményekkel nyilvánvalóan nekem értelemszerűen több problémám van a rendőrök fellépésével, hiszen a rendőrök az én nevemben erőszakoskodnak. Van Vandal Viktor, nem az én nevemben erőszakoskodik, ahhoz nekem semmi közöm. Már az én gazdotot reprezentál valamit? Nem, nem, nem, nem, én nem az, az ér... én. Én akkor tök másról beszéltünk, arról beszéltünk, hogyha valaki kimegy az utcára és gyújtsa követeli, nem arról, hogyha valaki kövekkel dobál. Na most a kormánynak az alkotmány alapján az elsődleges feladata is Funkciója a közrend biztosítása. Most már hetek óta azt látjuk, hogy ezt a funkcióját nem képes betölteni. Miért nem mond le? A kormány itt nem egy személyről beszélünk, hanem a kormánynak ez a feladata. Beszéljünk, csak nem beszéljünk akár csak egy személyről. De, akár, de akár csak, csak ez az esetben, az ebben de... az esetben, hogy a, hogy a miniszterelnök vagy a. Nem a konzisztibilizálmazanság indítvány az lehetőséget biztosít arra, hogy ez a kettő ne legyen ugyanaz. Mondjon le akár csak a miniszterelnök. Tehát az a lényeg, hogy egy. A következő egyetemszere ebben az látni. országban miért rettegnek úgy, legalábbis a média úgy állítja be, mintha ez valami világ vége lenne, hogy egy kormánynak le kell mondania. Hát ez teljesen normális dolog, hogy egy kormány nem képes kormányozni, és válságban van az ország, amit senki nem tagad, akkor le kell mondani, ez a dolga a kormánynak, hogyha vagy kormányoz, vagy ha nem tud kormányozni, akkor Jó, Ez a két lehetőség van. És miért lenne baj az, hogy egy kormány lemond? Nem, mond? nem lenne baj az, ha az, ha nem mond le abban a helyzetben, amikor le kéne mondania, és ezáltal mélyül egyre jobban a. Válság. Ez tiszta sor, és mi történik akkor, amikor nem mond le? Itt a Robi az előbb említette, hogy egy forradomra. Van szükség szerintem, és nem, forradal... A diktatúrává válik egy demokráciával, vagy oligarhiává, vagy, vagy, vagy nem, nem vagy mondtam, válik. Én az én nem az diktaturá... azt mondom, hogy forradalomra van szükség, én azt mondtam, hogy ezt a rendszert meg kell változtatni. Hát az ugyanaz a forradalom, az nem... E, e, vannak békés forradalmak is, a forradalomnak az a lényegi ismerve, hogy rendszerváltás. Jó, akkor én. Egy, pont... valami, egy valami biztos, hogy enne, enne, ezt a rendszert meg kell változtatni. Jó, én arra vagyok kíváncsi, hogy ennek ez ugye a legitimitását abból nyeri, hogy megvan az elég nagy társadalmi ahhoz, hogy az érdekérvénye képességét kifejtsem magyarul, hogy a társadalmi nyomásnak megfelelően bár a jogi keretek már nem ö, érvényesekre, egyszerűen lesöpri az, a, az adott aktuális rendszert. Én azt kérdezném meg, hogy a Kossuth -tér és a környékén hol hangzanak el megfelelő eréjel és társadalmi nyomással az általatok oly, oly sokat hangosz, és egyébként velem egyetértésben vele oly sokat hangoztat. terület a Kossuth tér, ami ezért érdekes. Ja, ez, ez, ez most egy annyira jó, ez érzés. most ez annyira jó érzés. Ez, ez előtte se hangzó, hangzottak el, volt itt alkotmányozó nemzetgyűlés, tehát ezekben Nem az, volt az emberek. Alkotmányozó nemzetgyűlés, mint program? Hát ne a takácsárján nagyon-nagyon más a helyzet, helyzetkedves Van Nagyon más a kedves búcsú, ha valami Takács András senki ház mond, mint hogyha gergény főparancsnok mond. Az egyik az a rendőr, a főrendőr, az ország fegyvere, egyik legfőbb fegyveres, fegyveres testületének a, a, az egyszemélyi vezetője, a másik meg egy senkiházi félbolond a téren. Na most, hogyha a senkiházi félbolond a téren azt mondhatja, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést hoz létre, akkor Gergényi főrendőrnek, aki minket képvisel, a mi erőnket képviseli, joga van azt mondani, és, hogy az egy és, műveleti terület és, harcászati kifejezéssel élve... A műveleti terület, nincs olyan. Hogy műveleti terület, az egy katonai kifejezés, ott semmi keresni valójában a rendőrségnek, és a cseregnek És a képviselőknek se lenne már ott keresni, hanem a Hogyha műveleti terület a koszuttér és környéke, akkor a képviselőknek sincs ott keresni. És hogy kerül oda 56 VIP-ben az esetben. A hadseregnek van ott keresni valójában. Hogy válaszoljuk arra a kérdésre, amit felvetettél? Az a kérdésed, hogy miközben milyen különböző felelősségei vannak Gergényének és az említett úrjában abszolút különböző felelősségei vannak, egy civil ember akkora hülyeséget mond, amekkorát akar és, és olyan olyan hülyére festi magát amilyen hülyére csak akar és azt a baromságot mondja éppen bele egy rádió mikrofonjába, ami épp a száján nem nem, nem, nem, nem, én, én arról szeretném, ha végig akkor lehet, hogy közelebb járnánk ahhoz, hogy egy vita alakuljon ki Uh, teljesen mások a felelősségek, én ezt nem is vitatom. De ti arról, arról beszéltek, hogy alapvetően ezt, ennek a rendszernek uh, változása van szükségén. Azt mondom, hogy ebben igazatok van, de amikor ti egy meglévő civil nyomásai vatkaztok, akkor szerintem nem láttok valamit. Azt nem látjátok, hogy Magyarországon a civil társadalom nagyon, nagyon uh, uh, alul van reprezentálva mind október 23-án, mind általában a politikai rendezvényeken, a kosú tüntetők között ezek a nagy civil mozgalmak szinte eltűntek. Sikerült Takács Andrásoknak és Molnár Tamásoknak tematizálni a kosú médiának úgy igaz. Ez roppantúl nem igaz. Volt itt alkotmányozó nemzetgyűlés, de nem volt itt nyilatkozat, nem volt itt humanista nyilatkozat, olyan, ami átütő erejű volt. Ha lett volna, bekerült volna sajnos, a civilek tényleg nem vonultak fel a kosú olyan erőkkel, ellensúly jösszhatták volna azokat a félbolondokat, akik odakint alkotmányozó nemzetgyűlés meg mindenféle baromságot hirdettek. Jó, de ez a valóság szó, elképzelte, hogy pontosan azért ment ott, hogy a civilek ne menjenek ki. Tehát azért, ha, ha a hát, ha a pedig a ennyi, ennyi, ennyi felnőttséget akkor... tulajdonítasz a civiljeidnek, amelyeket egy valóság sor megtéveszt, akkor az nem fog működni. Bulcsónak igazam van, ez is a civilek szégyene. Kardos Gábor filozófusa vendégünk, akit igyekszünk szembesíteni az ő IndiMédiás cikkével, amelyben jó pár tabut ledöntött, amely az utóbbi időkig egészen napjainkig tartotta magát a magyar közbeszédben. Mire jó a jelenlegi kétpártrendszer teszett fel a kérdést ebben? Bár fő feladata a közrendbiztosítása folytatod, erre nemhogy nem képes, de épp a két rendszer fenyegeti leginkább a közrendet. Igen, volt valamiféle konszenzusszerűség abban a tekintetben, hogy ez egy nyugati modell, és akkor majd így, így közelebb kerülünk a nyugati demokráciához. Hát most ebből semmit nem láttunk, tehát semmilyen ígéret a volt. Eh, ha bárha a párizsi külvárosokban tomboló erőszak hullámra gondolunk, akkor bizonyos áthallásaink lehetnek az olyvágyot nyugat irányába. Egy jelentős áthallás van szerintem az, az, hogy mind a kettő a képviseleti demokrácia válságát mutatja. Na, hát akkor a a válság, szóval ez, igen, igen, igen. ez egy globális válság, uh -huh. ami itt van. Tehát ez, ez, ez szerintem például a nyugati média, amikor úgy állítja be, hogy mi balkanizálódunk, vagy mit a szélső jobb nyomul, az egy abszolút félrevezető dolog, nem, itt a nyugati demokrácia van válságban Magyarországon, ugyanabban a válságban, mint ami Franciaországban is van egyébként. És az a, ez a kvázi két válság. De? Igen, De? igen, tehát hogy a, a két pártrendszernek a csődje az, amit most látunk, és azért ezt ki kéne mondani, bár se a bal, se a jobb oldali. Médiában nyilván ezt nem fogják kimondani, ami sajnos lefedi szinte az egész média felületet, de azért a maradék kis részben mondjuk már ki, hogy itt. Elsősorban a két pártrendszer csődjét és felelősségét látjuk, mert kiderült, hogy ez semmire nem jó, mert azon túlmenően, hogy végletesen megosztja a magyar társadalmat, családokat, munkahelyeken az embereket, mindenütt, még ezt el lehetne fogadni, ha ezért cserébe kapnánk valamit. De mit kapunk cserébe? Gazdasági válságot, vért az utcán, erőszakhullámot, és gyakorlatilag polgárháború felé sodrodó országot. Na most. Ez, ez mindenek nevezhető, csak egy politikai rendszer sikerének nem. Itt csődött vallott a, a kétfátrendszer, és ezt le kéne vonni a konzekvenciákat. Miért valódi... a, két, a két nagy politikai formáció mondott csődet, miért a rendszer? Hát azért, mert ez a rendszer ebből a két párt no, jó, jó, hát ez, ez de... csodálatos, amikor azt mondod, hogy van egy rendszer, amely két politikai formációt hozott létre, a két politikai formáció ilyen eredményességet tud felmutatni, és azt mondod, hogy a rendszer rossz fogalmat sincs, hogy mi lenne, hogyha itt nem kétpólusú eh, rendszer nem. lenne, hanem három-négypólusú, de azt mondod, és egyébként abba egyetértek, hogy ez a rendszer önmagában inherensen eh, folyamatosan reprodukálja a két nagy pólust, ebben teljesen igazad van. Egyébként szerintem a, szerintem a rendszer radikálisan javulna a rendszernek ilyen típusa hatásfokat. Nem működne ez az ellenség, ez a megosztási mechanizmus, hogy mindenkiben ellenséget látunk, mint ami a SMS-ben is volt, hogy, hogy, és, és, hogy azzal igazoljuk az igazolhatatlant, hogy a másik fél még igazolhatatlanabb dolgokat csinál. Tehát ez az egész mechanizmus ez az leállna akkor, hogyha 5-6 markáns identitású pánt lenne, akik valóban képviselik azt, amit, és nem a baloldal képviselni a nagytőkét és a jobboldali érdekeket. A jobboldal is azt képviseli, egyébként hozzá teszem. És nálunk a jobboldal antikapitalista. De csak retorikájában, politikájában nem. Megpróbáljuk a jobboldalt, megkostoltuk Orbán Viktort, négy éven keresztül ugyanazt a neoliberális politikát tapasztaltuk. A, a, szerintem a, a döntő változás az utóbbi hetekben az az, hogy a baloldalnak is van már, vagy hónapokban, hogy a baloldalnak is van már egy vezére, akit vakon követ, feltétlenül követ, akármit ha hazudik, akkor is, ha neki hazudik, mert elsősorban a saját választóinak hazudik, akkor is követi. Kérem szépen, a vakon követett vezér, aki az ország megmentője, ez a fasizmus alapsémája. De, és, és, pontosan persze, ugyanígy, ilyen... és pontosan így gondolnak a bal oldalon Gyurcsányra. Egyébként réges-régen és hagyományosan így gondolnak a jobb oldalon Orbánra. Tehát arról van szó, hogy két alapvetően fasisztoid alternatíva, vagy legalábbis alap, hogy is mondjam, külsőségeiben legalábbis fasisztoid hát alternatíva. Ebbsz, a, a lényeges ismérveit hordozza ez a fasizmusnak, hiszen van egy dúcse, egy vezér, akit vakon követnek, ha hazudik, akkor is bármit csinálhat. És most már rendpárti szólamokat is vállal a, a ba, baloldali és liberális értelmiség is egy része, e, bátortalanul, vagy. vagy, vagy, vagy, vagy idegenkedve, ez igen, igen, kicsit rossz szájszer, de próbálja ezt igazolni, miközben ez teljesen igazolhatatlan, pláne baloldali és liberális alapon. De azért ne felejtsük el, hogy a fasizmus nem jobb jobboldali dolog, nemzeti szocializmusnak hívták, tehát egy nagyon furcsa elege, egy pont egy totális rendszer, egy nagy tömegpárt, amit a kétféle értékrendből összegyúrtak, és a két nagy tömegpárt tulajdonképpen mind a kettő hordozza ezt az alapvető ismérvét a fasizmusnak. Most ugye két dolog, egyrészt, hogy a két párt a felelős, is, hogy, hogy csak ugye egymás alternatívái, és hogy ez itt a válságnak a legfőbb oka. Azért, hogyha megnézzük hogy válságban a válságban, különben a hozzánk nagyon hasonló típusú válságokban lévő Szlovákiát vagy Lengyelországot, azt tapasztaljuk, hogy ott lényegesen több szereplős a, a politika, mégis a... A társadalmi gyűlölet, a, akár az erőszak példalát, gondoljunk csak mondjuk a cigánylázadásokra, Szlovákiában, amit a rendőrök brutálisan tudnak csak leverni azokra az énséglázadásokra, ugyanúgy megvan a másik része, meg hogy ezek, a, hogy most Gyurcsány, Ferenc, az fasisztok, hogy a baloldali fasizálódik, hát e, megint tényleg azt érzem, hogy emögött ez, ez inkább csak egy... Egy ilyen jó verbális gag, de, de, de hogyha az ember szóval belegondol, mondjuk Rooseveltbe, mondjuk ugye, talán a legnagyobb demokrata elnök mondjuk az előző századba, hogyha megnézzük az ő programját, közmunkaprogramját, megnézzük azt, hogy például ő az egész közmunkát, azt egy dandártábornokra vissza rá, az ő szervezésével ment. Végig egy kifejezetten militáns hozzáállása volt nagyon sok kérdésben, Egyértelmű megkérdője vezetője volt a demokrata pártnak, ott aztán tényleg aki Roosevelt ellen ment, vagy beszélt aznak, körülbelül az volt a sorsa, mint bárkinek ma Orbán Viktor pártjában, vagy Jócsány Ferenc pártjában, az, hogy, hogy karizmatikus vezetők időről időre kialakulnak, bármilyen ország történetében, ez megtörténik. Tony Blairrel megtörtént, hogy hosszú időn Kohl-kancellárral megtörtént, ez megtörténik. Ne? Tehát, hogy azt gondolom, hogy pusztán a politikai elitre mutogatni és azt mondani, hogy ez a két nagy párt itt minden rossznak az oka, és hogyha ők eltűnnek, akkor itt uh, kánaán lesz, jöjjenek a civilek. Az teljesen de teljesen Ez a társadalom, ez a társadalom a saját nyűgjeivel, a saját elmaradottságával, uh, a saját alapja. Van kormányzott itt 16 éven keresztül? És, és ez a társadalom kitermel, kitermelt, kitermelte magából azt a politikai elitet, amit uh, Zárójába jegyzem meg Nem teljességgel, teltem, meg is Hát ez kérdés, hogy a társadalom mennyire termeltek ki magába, és mennyire lett ez itt nekünk, de hát tetszettek volna a demokráciát csinálni. Ez egy nagyon nagyon nagyon szerintem állandóan idézgetik ezt a tetszettek volna Tetszettem forradalmat a csinálni. csinálni. E, nem ez a jó kifejezés, tetszettek volna a demokráciát csinálni. Úgy látszik, hogy e, nem tetszettek, vagy nem. De, vagy szerintem hát... nem ez a fő felelőssége egyébként a, a, a, a két rendszernek. Nem ez a fő probléma. Megmondjam, hogy mi a fő probléma szerintem. Hogy imitálnak egy box meccset, mondjuk Orbán és Gyurcsány, meg az ő Meszai, tehát van ez a két nagy szövetség, két nagy boxliga, vagy mi az box szövetség. Ő, ők, ők, ők imitálnak egy box meccset, ahol ilyen árnyékütések röpködnek, amit természetesen meghajál a közönség. A háttérben két nagy fogadóiroda, két nagy cég, amely tulajdonképpen egybeére, egybe mosódik egymással, különböző fogadásokat köt. Egyikre vagy a másikra úgy, hogy lehetőleg Különösebb pénzeket ne veszintek. Igen, főleg, főleg annak érdekében, hogy hogy bárki nyer, hosszú távon ne járhassanak rosszul, és a legszörnyűbb az, hogy a szurkolók meg, akik nézik ezt a meccset, és elhiszik, és beleélik megukat, ők egymásnak mennek, és ők már valódi ütésekkel sorozzák egymást, sőt, vasrudakkal, vízből pontosan. Tehát itt, itt ez, a, ez a főleg a nagy felelősség, hogy ők ebben a színjátékban, miközben a zsebüket tömik, és fogadóírodákat hoznak létre ennek az ócska. Színjátéknak. Egy politikai Aha. valóság. Igen, igen, igen. De a hatása, a hatása de? az elkeserítő, a, hat, a társadalmi hatása az elkeserítő, Aztán. hogy ezt, ezt a társadalom nem valóságsóként kezeli, nem valóságsóként szemléli. Mert akkor nem lenne baj, mert ócska, különösebben nem szórakoztató, de hát a mónika só sem az, könyörgöm, hanem az a baj, amilyen hatással van a társadalomra, amit látok. Az a valódi gyűlölet, ami ennek a színjátéknak a nyomán csírázott. Jó, hogy egy kis koherenciát keressünk a rendszerben, ugye az egyik pillanatban egy árnyék meccsről beszélünk, ahol valójában a vérnarancs holding viszi a, viszi a nagyobb téteket egy bank van, a többi az csak színlelt játékosoknak a színlelt mérkőzése. Az előbb pedig azt említettétek, vagy azt említetted hogy konkrétan politikai megrendelésre a, a rendőrség neki támadt az egyik e, politikai szereplőnek, tehát az egyik politikai szereplő az nem árnyékboxolt, hanem a rendőrség e, felhasználásával konkrétan hatalmi terort fejtett ki a másik Én nem e, ez, ezért, ezért nem téged szembesítelek nem. vele. Tehát az egyik pillanatban egy árnyékboxról beszélsz, egy olyan árnyékboxról, ahol előkerül egy tör, és szíven szúrják vipera, is, és, és jó lábon szúrják el a rendőr -rendőr -rendőr nem koherens Nem koherens a rendszer, amit mondtuk <gül> Más mondunk, nem más, a... mondunk más mondunk, de más vagyunk. Rendőr nem, nem bottal vele, hanem viperával. <gül> jaj, jaj. <gül> az, a, az a helyzet, hogy ez szerintem, szerintem nem, nem biztos, hogy hogy mondjam, szóval ne, ne téleszünk arányokat, mert tényleg nem a civil társadalom kormányozta ezt az országot. Tehát amikor a politikai felelősség levonásáról van szó, akkor nem azt kell mondani, hogy persze mi vagyunk a felelősök, hogy mi ezt hagytuk. Hát tulajdonképpen a civil társadalom a leginkább felelős azért, hogy mindezt hagyta idáig. Em, fajta. Ne arra, úgy, hogy A választó nem felelős a maga választásáért? hogy hogy nem. De, de, természetesen és az ez nem igaz, hogy csak kettő között választ. De az a rendszer, amiben a választó csak a választás pillanatában gyakorolhatja az önrendelkezés elvét és a demokráciát, az egy rossz rendszer. Hát nyilvánvaló, hogy egy jó rendszer, például most a francia választásoknak a fő témája az, hogy a baloldalnak a, a, a bal népszerű jelöltje, felvetette azt, hogy be kell vezetni a, a, a képviselőknek a civil kontrollját. Intézményesíteni kell, esküt rendszerrel kontrollálni kell, ami egy jó néhány országban egyébként már működik, csak Franciaországban ezt most vetették fel, hogy be kéne vezetni ezt. Miért ne lehetne ilyen, ilyenekben gondolkodni? Hát, hogy miért ne lehetne civil pontról gyakorolni? Illetve hát a népszavazás is egy nagyon lényeges kérdés, mert az egyetlen módja a békés rendezésnek, és erről még nem beszéltünk, hogy, hogy mi jelenthetne egyáltalán kiutat ebből a helyzetből, hogy egy olyan... Nyilván nem, a kormány programról nem is lehet szavazni az alkotmány alapján, és ellentétes az a, a, a alkotmány szellemiségével is, a népszavazás szellemiségével pontosabban az, hogy pártpolitikai célokra használják ezt a, az egyik pártnak a népszavazási kezdeményezéséről, mondom, nyilvánk. Ez a hét igenes. Igen, a Fidel erre utaz, igen, igen. Tehát ellentétes ez a népszavazás szellemiségével, és pontosan ezért kell a civil kezdeményezésként olyan népszavazás. Jellemzi is a, a, a Fidesznek a népszavazását, hogy nem az a, alapvetően a rendszereket akarja megváltoztatni, amelyek a demokráciánkat, úgynevezett demokráciánkat működtetik, azért. hanem, hanem, hanem ezekben, a, ezekben a kérdésekben, hogy legyen-e díj. Tehát ilyen, ilyen jellegű igen, népszavazás. Ezek a leglényegesebb kérdések, és, és nem az, hogy például hogy lehet, hogy listával kerülnek be úgy ö, képviselő tömegei a parlamentbe, akikre soha senki nem számolt hogy, hogy, hogy, az? az, a a hogy lehet az, hogy ezek, a, ezek az emberek az 5%-os küszöbbő mögé bebetonozva ülnek a parlamenti sorokban is elmozíthatatlanok? Egy olyan törvény, a törvény, amit egyébként a német kormány ö, hozott meg annak idején, ne felejtsük el, azzal, hogy az első szabad választások után majd az új, független parlament csinál egy választási törvényt, amit azóta se csinált meg. És ha miért értem el a de, de, de, de, szólt szólt ezt, de most, ezt, most meg már ugyanabban a, a, ugyan éb... a gettóba van persz, zárva de, az persz. egész magyar civil társadalom, amiben a miépet akarták zárni. Mi a milép kikerülése címén itt vagyunk a, a, a, <gül> Igen, szépen, erró, erró, a, a legnagyobb promóciója ez a, ez a rendszer, <gül> jelenleg. <gül> Konkrétan nem is, az, is az, állandó, az, az állandó riogatás a szélső jobbal, egyébként meg nem tudom, az hogy. A szélsőséges eh, politikai attitűd ez is. Az állandó riogatás a szélsőjobbban, az maga lenében ugyanolyan szélsőséges politikai Mindenesetre. Bűn? Nemesség, bűnbakkeresés. Ugyanaz a logikája, mint a szélső jobbnak. Hát vegyük már észre, hogy a szélső jobban bűnbakot látni, az ugyanaz a logika, mint az antiszemitizmus, a szélső jobbnak a, a gondolkodás. Hú, ez roppant pontatlan ez az érvelés, amit abszolút, most kifejtettél. E, a, a, a szélső jobban bűnbakot látni az egy dolog, a szélső jobban társadalmi veszélyt látni az más dolog, tehát hogy egy, egy, egy létező társadalmi veszélyre, ha létező fölívne a figyelmet, az egy dolog, egy nem létező veszélyt.. Félteni, de azért nem lemondani a miniszterelnönek, de sejteni az azért... paranoja. Ezért nem lemondani a miniszterelnöknek, de azért, nem lemondani a de azért nem lemondani a miniszterelnöknek, mert nem, engedhet, mert nem engedhet a szélső jobbosok nyomásának. Ez viszont... Ez politikai hazugság Hogyha te egy olyan rendszert jó, jónak tartasz, amiben a miért bekerülésének a veszélyére hivatkozva... Nem tartok kikerülni Ki hát a valódi többpát rendszer. akkor az a probléma, szerintem az a probléma, a jelenlegi, jelenlegi liberális értelmiség nagy részével, hogy... Inkább antifasisták, mint demokraták. És az a, az a legszörnyűbb probléma, hogy olyan mértékben antifasizták, hogy már fasiszta se kell nekik ahhoz, hogy antifasizták legyenek. És az a legszörnyűbb, hogy az, az antifasistaságuknak a végpontján, a végeredményeképpen válnak maguk is fasisták át. Ez az. Na hát ez az a, az a az legszörnyűbb... egy vezért vakón követnek, Na hát mindent elfogadnak, a hát párti hát... szólamokkal igazolják az igazolhatatlan, akkor kérem szépen, mi különbözteti meg az ilyen baloldalit a szélső hogy mi különbözteti meg, az, hogy ők riogatnak. Tehát mindig az ja, a demokrata ja, hát aki jogat, aki jogatnak, az miért? meg az antidemokrata. Na hát ez a logika, ez a logika váltotta fel egyébként a, hogy mondjam, a magyar politikai közbeszéd lényeges kérdéseiről folyó diskurzust. Jó, Úgyan, akkor, lenne lenne igazatok, szóval akkor lenne igazatok, akkor lenne igazatok, hogy a, ha a társadalomnak lenne egy mérőműszer, tehát hogyha itt tényleg arról lenne szó, hogy az SZDSZ azért választják meg, mert ő, fontosnak érzik az emberi jogok képviseletét például a parlament De erről szó nincs. Egész megvan hozzájuk az érzelmi viszonyuk, ugyanúgy, ahogy a Coca-Cola-hoz, hogy a a nem is idézem, mert ezek már ez teljesen kép, kép, politikai ügyek, hogy kérlek szépen, a, hol, van, hol van már ö, ö, ö, ugye a, a, a, a, az SZDSZ-nek, hol vannak már a nagy, nagy híres demokratnak türekvései, milyen fasiszta veszélyre hivatkozik, amikor ez nincs is Magyarországot, ilyen módon szélsőségessé válik. Hát azt kell látnunk, hogy ezek a fajta demokratikus korlátok, vagy ezek a szabadságeneek már rég kikopt, a politikai közbeszédből, és miért Azért, mert a társadalmat nem lehet ezekkel megmozgatni. De barátaim, Egy jól működő demokráciában az embereknek nem is kéne tudniuk azt, hogy pontosan ki a milyen miniszter, meg mit tudom én, pontosan akkor működne jól egy demokrácia, hogy csak az lenne hír, nagy Na, néha, hát Ez az a te nagy, nagy civil van kontroll, de az emberek fogalmuk hogy ki nem, az a miniszter. Nem nem, nem, nem ezt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy Svájcban, meg jól működő országokban abszolút nem az a médiának a vezető híre, hogy éppen most a mápet mi zajlik, hanem működik egy demokrácia, egyébként sokkal kisebb költsége, mert azt hiszem, hogy a büdzsének ott 6%-ából megy a, a közigazgatás, ami ne, nálunk olyan, ha, negy, majdnem 40-ből megy, tehát, tehát és a svájci azt hiszem egy kicsit hatékonyabban működik a, a sokkal olcsóbban, és ráadásul nem, tehát egyáltalán nem értem, hogy nekünk miért kell minden nap arról beszélni, hogy a kormány vagy az ellenzék éppen mit csinál, akkor működik jól a demokrácia, hogyha egyáltalán nem lényegesek ezek a, ezek a valóságcsó Na, elemek. Nagyon, nagyon, messze, nagyon messze van az álláspontod az enyémtől, és szerintem a, a civil társadalomnak a, a nyomásától is messze van az álláspontod. Egy olyan társadalom, amelyik nem is informált politika de, aktuális történéseit... Nem pontosan érteni azt, amit mondom, De én abszolút akarom érteni. hogy miért kell a, a sztárok, az aktuális sztárokként az egy, gondolom, az egy más kérdés, Hát ez ugyanaz. Nem, ez egy nagyon, egy léda, nem, nagyon nem. Ez egy kérdésem lenne, ez egy lényeges kérdés. Ha, szerint, kérdés szerint szerint én az lényeges gondolom, kérdés. És has, én kérdés. azt gondolom, de <laughs> azt gondolom, hogy borzasztóan egyszerűen lehetne, ez is egy népszavazási téma lehetne, minden politikai reklám betiltásával például, elejét lehetne venni a tömegpárti oligarchiák uralmának, és megbonthatatlan uralmának, mert kérem szépen, milyen egyszerű lenne azt megcsinálni, Csinálni, hogy nagy program, kis képpel. Most kis, kis program, nagy képpel. Ez a választási kampányoknak a lényege. De miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy olyan felületeken, ahol csak közérdekű hirdetmények vannak, ott kellene kommunikálni, hogy mi a pártnak a valódi programja. Jó, lássuk, hogy ki a jelölt kicsi fotón. Kicsi fotón látjuk, közel megyünk, megnézzük, és nagy program. Kiskét nagy program. Azért, mert egy, azért mert ez, ez egy intellektuális előválasztás egyébként, ami, amivel nem tudok egyetérteni. Én szerintem az, hogy különböző módon, különböző retorikai alakzatokban és különböző műveltséget igénylően tudnak a pártok szerepelni, tehát csak a képekre reagálva, nagyon egyszerű elmondatokban és körmönfold bonyolult pártprogramok mentén, ez épp azt a szabadságot garantálja a pártoknak, hogy a társadalom legkülönbözőbb műveltség. Művelcég... Hát, e... Szerintem érdemes végig hallgatni néha másikat, és akkor könnyebb rá reagálni, hogy a társadalom különböző műveltséggel rendelkező rétegei számára is valóban átjutnak az üzenetek. Abba a pillanatban, amikor te programcentrikussá teszel, teszed a politikát, amit én egyébként nagyon üdvözölnék, egyébként, hogyha a civil társadalom valójában a programokkal reagálna, hogyha a sajtó valójában a programok mentén tudna döntéseket hozni, és ezeket a dönt nem el, éret, vagy, beszélsz, vagy nem hogy programok ezeket az álláspontokat tudnál közvetíteni az emberek felé, de amikor te a programok programdomináns politikáról beszélsz, akkor avval azt éred el, hogy azok az emberek, akik nem, akik nem értik ezek a, ezeket a programokat, azok számára nincsen valódi választ. Ó, oh, ezt ez nem, mond, nem mondjuk komolyan, hogy az emberek nem érthetik meg, hogy, hogy uh, mi a választásnak a valódi tétje, mert akkor ezzel eleve kizártuk a demokrácia lehetőségét. Hát, hát ezt ez nem, nem, nem gondolt komolyan. Ez a... Nekem meg mondja, hogy mi jutott eszembe erről az egész kis diskurzusról, a nagyképről, meg a kis programról, meg a kisképről, meg a nagy programról, amikor Kajróban jártam akkor éppen ott választás zajlott. És az egyiptomiaknak a nagyon-nagyon nagy része írás tudatlan, ezért az adott pártnak nem neve volt, hanem jele. Tehát, és a, a, a, a személyre pedig akit a párt jelöl, arra pedig nem úgy lehetett szavazni, hogy oda volt írva a neve, hanem ott volt a képe. Tehát volt egy kis hajó, egy csónak, és oda mellé lett rakva egy kép. És akkor vagy ő rászavazok erőszimpatikusabb, aranyosabb, vagy pedig, a nem tudom én, az esernyős pártra szavazok. Mondjuk azon röhögtünk, hogy az esernyős pártra senki nem szavaz, mert a sivatagban, ott nincs azős van, és most... így lehet neki zárni, és akkor azon röhögtünk nagyon sokat, hogyha ott van egy olyan párt mondjuk, mint mondjuk itt a MÉP, vagy mondjuk olyan párt, aki hát így nyilvánvalóan politikai, jár akarnak szorítani, akkor adnak neki egy olyan jelet mondjuk, hogy mint én hatágú csillag. <gül> <gül> akkor arra, arra tessék szavazni. Valószínűleg nem fog bejutni a parlamentbe. És akkor így mondana az önkormányzat, vagy nem tudom én a, a, a kormány, vagy nem tudom kiintézi ezt, hogy hát elnézést, hát ez is egy szimbólum, erre is lehet szavazni, hogy két ilyen nagy kőtábla, tudod, a, a római számokkal. Jó, de itt nem az volt a képé, ez nagyon jó, de, de a, a politikai reklám betiltásának nem ez volt a lényege, hanem az hogy ugye politikai reklámot miből lehet finanszírozni. Vagy közpénzből, és akkor az azért sikasztás, vagy magánpénzből, és akkor az azért korrupció. A har harmadik lehetőséget nem a rosszabb, lát, mint a korrupció, később. el kell a később a politikának. Persze, tehát annak ára van. Tehát, tehát, hogyha viszont bozasztó egyszerű dolog, lehet írtani mindenfajta politikai reklámot, mert mi a fenének politikai reklám? Hát azzal üzletet csinálunk a politikából, nem? Nem az lenne a lényeg a demokráciának, hogy a politikából nem lehet üzletet Csak Az a baj, hogy neked a, a, a reklám az egy diabolikus jelenség, pedig a reklám amellett, hogy jelenleg sátánia nem, a működik, jelenleg sátánia beszéltem. működik, a politikai reklám, amellett azért információ közlés is, és ezt meg lehetne oldani úgy, hogy információ közlés. Jaj, de szívesen reagálnék én erre, hogy a politikai reklám az, az informatíven szolgálja a közösség élmeit, hogyha tehetném, hogyha lenne műsoridőnk, de nincsen több műsoridőnk. Hát nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Ardós Gábornak, hogy itt volt, és jelenlétével segített minket megérteni a magyar politika ágas, bogas, ügyes, bajos dolgait, főleg bajos dolgait. Szóval ez volt már a Demokrácia RT, hogyha szeretnétek velünk vitatkozni, találkozni, beszélgetni, esetleg szeretnétek számon kérni rajtunk az itt elhangzottakat, akkor holnap este, kilenc órától az óbudai vörös lyukban, illetve kék lyukban találkozhattok velünk, úgyhogy kerekedjetek fel, hogyha úgy gondoljátok, addig is legyen szép estétek. Na, Sziasztok. sziasztok.